4 Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 da FM, dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros, con informacións con entrevistas, con música, e con moitísimas cousas máis para que todos vostedes disfruten nestas dúas oriñas con radio en galego. Teremos unha entrevista interesantísima en primeiro lugar con... Con un grande músico nado en Sarria que seguro que vai a ser do voso interese tamén intentaremos conectar con Galicia para que o noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rey pois nos fale das actividades e das cousas que aí están a suceder, así como tamén con Fernanda Follana Neira a nosa correspondente nos Ancares e entre medio, pois eso colocaremos musiquiña e cousas interesantes que seguro que vosotros Vades a disfrutar delas E xa que falamos de disfrute O que teñen que saber É que o noso Facebook Sempre en Galicia poden ser empregado por todos vosotros e tamén a nosa página o noso blog, sempre en galicia blogspot.com eh, estaremos atentos a que vosotros participedes e si queredes vamos a poñer música precisamente de esa persona que vamos a convidar como primeiro mm, entrevistado vai arriba a música de Loic Caldeiro ordinaria que estamos escoltando para hablar precisamente con un grande, un grande de la nuestra música, Eloy Caldeiro. Muy buenas tardes, Eloy. Ola, tal? Moitas grazas por atendernos. Eh, benvido a eh, a nosa chamada é eh, precisamente para que nos fales deses dous concertos que tedes previsto realizar aquí o día 27 mm, deste de mes e tamén mm, o, o día 26. O, o 26 será no Teatro Calniño de San Boi e o día 27 en, en ese estupendo marco Tradicionarios que xa visitaches máis dun ocasión seguro, non? Nosotros estuvimos una vez, eh, pero no eh, no eh, eh, tocando, bueno, yo tenido estado ahí y eh, en realidad las veces que fuimos estuvimos en Montjuic, mm. estuvimos en Cornellás, estuvimos en una discoteca también, creo, en Cornellás, bueno, es, eh, durante los 80 y los 90, sí. eh, bueno, pues uh, fuimos muchas veces a Cataluña y otro día hablando con un amigo mío catalán, eh, Jordi Oliver, Oliver. que es director de, de una de empresas máis importantes bueno, eh, de, de actores de Cataluña eh, uh -huh. dixemos a mil e os dous en San Sebastián Xuntos bueno, que, que decía que levaba moito tempo seguir por Cataluña y no? efectivamente eh, houve un tempo que fomos moito e despois deixamos de ir uh -huh. eh, bueno, e agora cos 40 anos que hemos previsto bueno, facer, bueno, pois, por moitos sitios que, que estuvemos eh, tocando nestos 40 anos e, Cataluña, e son, básicamente, por a cuestión de todos os galegos que estades aí e que nos acollestedes durante os conciertos que vemos, os 80 e 90. A partir do, de finais dos 90, deixamos de ir, bueno, porque tuvemos outros compromisos, aquí mismo houve, pois, muitísima actividade e, bueno, muitas veces deixas algunhas que escoller, e agora, deixamos, non podemos pasar eh, estos 40 anos una fecha tan emblemática de de no volver a un sitio para nosotros tan querido como es Cataluña y también evidentemente por por todos los galegos que está desde ahí que nos ha creído este des es sempre de maravilla. Pois eh, felicitarte, darche un boa por, por ese traballo tamén. Por certo, non só mentes co, co, co grupo Brad, senón que ti fuches o, o grande difusor da nosa música en, en todos os ambientes. Acórdome por pues, ese traballo tan importante que, que, que o son de Galicia, non, a voz sí. de Galicia que tan tan extraordinario, tamén outro máis o, o, a xestión do, do Pan Xacobeo que que che tocou tamén mm. nos na no, aqueles anos 90, eh, etcétera. Bueno, ti fuches un grande difusor da nosa música en todos os sentidos non, eh, sí. non solamente por, por, por ser director de compañías discográfica sino tamén por componente máis, non sei, o grande eh, eh, dirixente diría o así do, do, do Grupo Brad si, sí, efectivamente, non foi só unha cuestión do grupo a verdade é que despois de que saímos Estuvemos en Poligrán, o que oxe universal, e uh -huh. logo, bueno, pues, montei a miña propia compañía, de ahí saí grupos como Luan Alubre, Uxía, uh -huh. La Lúa, bueno, pues, hasta 300 discos que temos editado. Néstor vai facer ahora 30, este ano que ben fará 35 anos, que fundei son os Galiza. Uh -huh. E, bueno, parte do acervo musical de, de Galicia está nos nosos arquivos, non? Sí. Eh, efectivamente... E ti podemos... eres unha biblioteca. <risas> sí. sí, Bueno, bueno biblioteca, da... e outra cousa que quero destacar de ti non somente es como músico eu o feito de que tamén eres poeta e escritor. A min eso... A, a, bueno, eu como como pequeno difusor nesta radio galega aquí en Cataluña, pois pues eu gavo me deterte como unha grande... como un grande referente. Sí, efectivamente mo de grande non sei, pero o traballo pois bueno, eu sempre digo que o eh, outro día me decía eh, Ricard eh Ross, Ross. un dos componentes eh, que organiza o festival, digo o concerto que van a facer en, en San Boi, non? Sí. Dicía, dicías isto estuve lendo o teu currículo, como se pode facer tantas tantas cousas, non? <risas> a realidade é que fanse moitas cousas porque te vas facendo bello, <risas> eh, é verdade que eu subín os escenarios con 14 anos, no o sé, sea, meu país era músico, eh, bueno, a en que de, de, de, de ser músico, eh, me levou desde desde muy novo a esa historia y también con tema da, da, da do idioma y todo esto, bueno, nos anos 70 en Sarria, donde nací uno. Claro. Bueno, pues pois, eh, bueno, vinculado a mi familia eh eh viña, viña do rural, miña unha miña boa de Sarria, pero Outros eran de Láncar Outros eran de Samos, non? Co cual, bueno, eu sempre estuve moi pegado aínda que natín e vivín en Sarria Pero a miña gran eh, ilusión Hasta que empecé a tocar nos grupos 14 anos era estar na aldea E eu aprendi moitas cousas aínda sendo un nen urbano Do que tiña que ver to, co agro Eu sempre digo Ahora que con todas estas historias do apagón de que nos vamos a quedar, digo, eu sería un das persoas que podría sobrevivir, porque sei, ben como se votaban, o millo, como se votaban as patacas, o sea, eu eh, eh, por exemplo, para un neno <risas> que nacerá en Lugo, Barcelona, <risas> que, digamos, en Barcelona, ou en París, ou en Madrid, pues seria, non, non sería posible vivir inda que estuvera eh, nunha nun, nun aldea, ¿no? porque sí, non? Porque sí. non desconhece todo eso. Sí, cosas sí. tan importantes como eso, que se perderon, ¿no? bueno, pues, eu mm, Vivín todo aquelo, E iso me eh, levoume a, a, a, a preocuparme por estas historias, non? E, bueno, por eso digo, tantos anos despois, por pues, claro, non é porque o ser moi bon, senón porque o tempo que eh, eh, eh, camiña contigo e, algún xeito, eh, se sabe máis, eh, pues, dicen xente, que por vello. Eu creo que por vello se aprenden moitas máis cousas que por por demo, non? Sí, pero o que sí é certo é que ti traballas moitísimo en todos os amb, amb, aspectos en ventes. Ademais, tamén dedicas á comunicación, porque teño sí. entendido que, que que dirixes o ese medio, ese xornal dixital, uh, xornalxornaldelugo.com, non? Sí, bueno, aí eh, no 2008, aquí Lugo, porque eh, eh, Fishin foi adquirir un Un, uh, os cines que eran os antigos cines de Elmo Que son, eran oito salas E agora temos un espacio cultural Con dúas salas de cine independente Un auditorio de teatro Un restaurante donde se proxei Donde hai música eh, todas as fin de semana Despois das feas Unha sala de concertos para mil persoas Unha radio eh, en FM Que eh, estamos incluso, eh, dentro dunha, dunha cadena Que se chama Si radio de Galicia O hmm. Jornal de Lugo Una editorial de discos, de libros, o sea, te, eh, bueno, de todo un proyecto cultural mmm, que, que, que estamos intentando arrancar, que empezábamos cuando veba pandemia nos eh, nos uh -huh. cortó todo. Bueno, pues ahí estamos trabajando en ámbitos diferentes de la cultura galega, porque lo más importante que tiene este este este país es eh, la lengua y la cultura, y eso es lo que no se puede perder. Pues... Eh... Eso, felicitacións, de verdade. Oye, falando xa que falabas da, da, da, da emisora, sabes que o noso programa, humilde programa, sempre en Galicia, eh, pues reemítese en, en Radio Roncudo, os, os, os domingos de, de, de 12 a a a duas. E bueno, pois pues, estamos orgullosos e eh, eh, eh, honrados porque eh, o no, programa teña esa audiencia ou polo menos este, teña esas ganas de que se difunda tamén en Galicia. En Galicia, si eh, si. Sí, eh, sí. eh, a min mm, faime ilusión que outras cousas que se fan en, en Galicia tamén se poidan eh, emitir aquí. Si, sí, pois pois xa digo nós no temos eso, pero podemos podemos falar agora cando estemos en Barcelona, podemos Ver la posibilidad de compartir cosas si efectivamente Porque lo que se trata Yo eh, eh, siempre digo que los galegos son muy, muy castrechos ¿no? Cada uno en su sitio <risas> Organizando su telderete ¿no? Y lo que se trata es de compartir Ahora mismo estoy haciendo un programa Porque también tenemos una productora de televisión eh, eh, Estoy haciendo un programa Que, que, que dirige para la televisión de Galicia Y, y sí. estábamos hablando En eh, la eh, televisión eh, ...de cómo se puede compartir, anduvamos por todo el país... ...fandando una serie de entrevistas y con, y con música en, en cafés... ...y en sitios así emblemáticos que quedan eh, antiguos... Y, ...y de nada vale que los de Vigo estemos solos en Vigo... ...la cuestión es cómo somos capaces de, de, de interactuar que a xente que está en Vigo vai a Lugo, a xente que está en Santiago valla a Lugo e a Vigo, etc. E, e, e estuve facendo unha serie de interconexións onde que, por exemplo, eh, non oso deste tema que che te falaban, este espacio cultural, se chama Caldea e Fatoría Cultural, pois as cousas que están en Vigo se poden levar a Lugo e as de Lugo a Vigo, exposicións, concertos, etc etc e porque non facelo tamén pois, co, co exterior, no que hai xente que está co exterior, co pois, moitas xente nunha asociación cultural que, que, que este colgada unha unha, unha exposición sí. de pintura de, de, de fotografía, etcétera que pudiera vir aquí e claro. cousarse aí non? Claro. eu creo que ese é o futuro non estar eso cada un no seu castro Aí, y llados, organizando. E llados, ¿no? como, como, como, ¿no? como tíres de decir. Pois, de verdade é verdad que para non ser unha grande honra terte aquí, eh, eh, vai a ser fantástico verte o día 26 o día 27. Todos os que queiran poden achegarse precisamente ou a cal niño en... en en San Boi, que será o día 26, lógicamente, a partir das nove da noite, sí. ou senón o día seguinte, o 27, no Centro Artesana, Artesá Tradicionarios, que, que que é unha fervenza de, de, de, de cultura popular, non? Sí, efectivamente, é un, un espazo que, bueno, que, que ten muita importancia, que, ademais, levou a, a Cataluña a moitísima muitísima cultura eh, e, e, desde o punto de vista de, das música Musical galega, sí sí, eh, sí, sí, sí. Sí, no, y galega, e bueno, a nivel xeral, ¿no? O sea, era un proyecto que, eh, cando comenzaba, eh, esto era viña desde unha... que unha compañía discográfica que se chamaba Tram, sí. nos anos nos 80, que nos colaboramos con eles cando, cando estábamos empezando, e máis, cando se empezaba o Tradicionario, se acórdome, oito eh, día falaba con... con King, Eh, que o director do tradicionarios sí. que ele estuvo nese proxecto eh, primixenio de TRAN que... Fábregas, non? Que... Si, sí, sí, Fábregas, eh... tamén o que é eh, mm. eh, o xo o director de de, de tradicionarios Kim Kim. Eh, eh, que estuvo nese primeiro proxecto de TRAN mm. de, que despois se separaron, como se dedicaron o que era discográfica e outros colleron o tema de, de, de do que o, o tradicionarios mm. o que entre tal, non? O sea ...de cómo, van bueno, en estos... Eh, eh, unos eh, ...debeu estar sobre 85, 86, cuando empezaban ellos... Eh, eh, ...también con Sons Galiza empezábamos en aquel tiempo, ¿no? O sea, cómo se fue, cómo, a, cómo a, aquel, a, aquel a, pro, pro, proyectos primigenios... ...desembocaron en cosas que siguen eh, funcionando casi 40 años después, ¿no? O sea, lo que es importante para que a xente eh, eh, se poda mover aquí hai un mes estuvo, eh, estuvo eh, Ricardo Ross do Grupo Rio sí. que fixo o seu propio proxecto que é eh, o que, que organiza tamén en Xamboy este concerto noso o sea, sí. que está, estamos buscando sinerxias eh, con xente tamén de Euskadi, de Cantabria de, de Canarias e vale. vamos a, a levar un proxecto Eh, por todo el estado eh, de un, un festival eh Onroas que diríamos ingleses, donde ¿no? On vamos onde, eh, bueno, pues vamos a exponer todo ese tipo de músicas estamos organizándonos en este momento eh, para, para en eh, de Euskadi está Corronchi, Corronchi. Eh, de Cantabria está eh, Manuel Luna eh, de, de Canarias está eh Miguel Alfonso O sea, eh, eh Ross en Cataluña y nos aquí y vamos a, estamos montando un, un proyecto que, que, que otro día estuvimos aquí en, en Lugo, uh -huh. ahí, ya te digo un mes sí. eh, nos sentamos todos, eu eh, convoqueinos y bueno, montamos aquí un festival pero, eh, bueno, y vamos ahora eso, eso ahora es portalo a todo Estado. ¿no? Pois, pues, pues vai a ser unha, unha festaza bueno, o, o que o que vindes a, a, a, a moxar precisamente eh, eh, ese 40 aniversario de Brad tamén, non? Si, sí, un pouco retrasado, porque con la pandemia, non? Sí, sí, sí, pero si, sí, sí. sí, efectivamente, este proxecto bueno, pois pues, eh, empezamos a fragar no Dazaoito e eh, E, e nós tiamos pensado dedicar eh, a segunda mitad do 18 e o 19 a facer a gravar este disco para o, o, o 2020 porque era era era era o momento de lanzar toda a historia de cara a este jacobeo do, do 2021, bueno, pero quedou todo un pouco truncado. Pero uh -huh. bueno, eh, bueno, vos vai vai a ir agora a finais do 21 para de cara ao 22, esperemos que a pandemia Eh, xa, eh, xa un, un mal soño hmm. e ainda que, bueno, tal e como está vindo, xa non se sabe claro. que vai pasar claro. pero bueno, o plan é que, bueno 21 se passou ao 22 o xacobeo para, para Galicia como tú moi ben sabes, é sí. moi importante claro porque sí. non é só o que ven, senón o que podemos a, a lanzar ao mundo do punto da cultura ese primeiro xacobeo do 93 foi tan importante para exportar a a cultura galega fora mm. porque xa cové un camiño de ida e volta claro que sí eh, xa, venen moitas cousas pero tamén podemos tratar moitas cousas e neste momento Galicia eu creo que está eh, eh, está moi presente eh, desde o punto de vista que moita xente como non pudo salir fora coñeceu Galicia e están abrollados e a verdade é que nunca tanta xente houve eh, en Galicia de decían os hosteleros este ano como como este ano co cual, bueno, pois pues esperamos co ano que vén sexo mesmo e que poidamos, bueno, pois pues exportar a nosa cultura, pero tamén acoller a todos os peregrinos e toda a xente que, que nos visite porque este é un gran país eh, que, eh, que que temos moitas cosas que ofrecer pero tamén moitas cousas que exportar para fora, non? Si, sí, señor. Són eh, un... dos unhos grandes embaixadores e, eh? lógicamente, eh, Galicia tamén amosa non solamente a súa cultura e aos seus súa... raigames, sino tamén recibe con moito agarimo a todas as persoas que os visitan. Eh, lógicamente, destes que nos visitan tamén aprendemos un chisquiño, non? O... Si, sí, efectivamente. O que... o que eu agradezo, Eloi, a túa participación de hoxe. Eh, sinto que sei a porque sabes, no? tampouco quero incomodarte de masiado, pero desexexe moitísimos éxitos para, para estes dous días eh, se si é posible o mellor intentaremos tamén conectar contigo na outra emisora amiga en, en Radio Samboy eh, pues... agradecerche moitísimos estes minutos que, que me dedicaches, eh, yo ensino que topeis de ti Pois, pues, a verdade é que eso, eso é recíproco uh, para a vos axuda para, bueno, pues para espallar que que, bueno, a vosa cultura que la vais traballando tanto, o sea, que, que eh, os galegos en Cataluña son de sempre unha, unha mostra e un exemplo de, de das cousas todas que se fixeron desde os primeros xente que se foi a Argentina, e eh, claro. que, bueno, pues, esa senda da todos vos, e apenas eh, que, que, bueno, que as cousas vayan funcionando eh, en esta pandemia mal, pero vamos a seguir a, a levantar a cabeza y vamos a seguir para para tal sí y bueno sí. pues nada, espero volver ver eh, bueno pues su 26 o 27 poder estar con vos eh, eh, tete a tete y bueno pues eh. eh, de partir y compartir con vos. Muchísimas gracias a, a vos. Eloy, despedimos este cua tuve música, hasta luego vale, muchas gracias, hasta luego, hasta luego. o correspondente na Costa da Morte Óscar, eh, damoslle a benvida moi boa tarde, Óscar Xo que ao final cumpritxe desa promesa non fallaxe desnome texemei te a Hilario e os seres queridos que para mim, bueno hoxe por xo, un dos mellores grupos que hai aquí Un referente, ¿sí? lógicamente, sí. claro que sí E recom recomendo que sigades escuitando temas deles dos clásicos eh, galegos, porque lle dá un, unha frescura tremenda sí, sí. a todo eso e, sobre todo, permitir as más novos tamén ida chegándose. Bueno, que tal, Gasman? Pois pues, pois pues moi ben, acabamos de, de entrevistar a Loic Caldeiro, que si sí, quizás conheces tamén, que é ¿Sí? eh, do grupo Brat, eh, que fan 40 anos e eh, ¿Sí? van a vir precisamente aquí a, a Cataluña o día 26 e 27 un bueno, un, ¿Sí? un, un, re, un referente tamén da música galega aí, non? Si, sí, si sí, vos apuntades, Brat sona desde que empezamos a emitir en 2014 Fui uno de los primeros grupos que, que empezó a sonar en la radio Porque tenemos un bloque musical Desde a una media de la tarde hasta a las tres de la tarde No sí. ponemos solo música galega Caray. Y sí, era un dos grupos que teníamos al principio sí, Es verdad que es un clásico de clásicos por sí, sí. Bueno, pues bueno, ahora pues... A, a, a asuntamos precisamente el y yo, seres queridos Sí, sí eh, a ver, yo creo que es muy interesante todo o paso que dou a música galega sí. eh, adiante rompendo co folclorismo, ¿no? que eu creo que é importante, sobre claro. todo para naturalizar a cultura, e, e, e hai grupos boísimos incluso o que non son para nada ni fando reggaeton, ni estas cousas mm. pero pero si sí, música galega con este estilo musical, o que significa que se está normalizando moito en todas as cidades, claro. eh, eh, bueno é unha pasada, nós temos aí un programa que se chama Abrete de Orellas, mm. de Pepe Cuña que trae todas as novidades musicales Es que en Galicia toda as semana e si é impresionante a cantidad de grupos que hai e que van a sí es. funcionando todo. Está, eh? bien, bueno, está, está, bien, está bueno. bueno, pues se si pues, queredes, facemos o repaso. Claro semanal. que sí, eso, eso <risas> estamos esperando, sí. E <risas> o que pasa que eu paso tamén con vos aquí na radio que casi xa me, pues, me pon a falar en un paro. entendo non é que fose nada. Bueno, eso, eso, eso vai ben, porque si sí, tamén con os nosos ointes están interesados. Claro, ya, sí. claro, efectivamente. Bueno, pues nada, eh, comenzamos obviamente con noticia de aquí de... Que, que supoño que é a nivel de toda España, pero tamén mm, compre por pues, resaltar que, bueno, se iniciou a terceira vacina do COVID nos Ajá. hospitais da zona, concretamente no Hospital Virxel da Xunqueira, aquí en C, que é o hospital de referencia sí, da, sí. da costa. Nestes momentos pues, a incidencia é bastante... Eh, está bastante hostida é baixa en todos os concellos da Costa da Morte, pois, pues, bueno, eh, eu creo que foi moi importante a vacinación de toda a población, non só aquí, senón toda En toda España, e ora os resultados venses cando en Europa os países que menos eh, tasas de vacinación teñen pois empezan a, a resentirse, non? Até problemas, no, problemas claro que sí, claro. Se se ama xuntándose coa gripe, e ora mesmo pois estamos na época de vacinación tamén da gripe, e, e bueno, aquí sempre hai unha gran cobertura nestas cousas, a gente mm. está moi concienciada, e os resultados pois... Eh, Empezan a verse. Despois tamén é moi interesante a noticia que recollemos en que pasa na Costa Puntual, mm. que é que a Costa da Morte se está perfilando como un destino Starlight. Starlight, ¿no? no, sí, sí, sí. Sí, cando veixo así, o principio dixo, que é? E resulta que me veixo o, o nome de, de Jorge Mira, que é o baiés, bueno, catedrático de física mm. na USC, na Universidade de Santiago. De Santiago traie bueno trouuso a muitísimos persoeiros eh, relevantes aquí a, a zona e claro vexo que é un, un destino star leita de, eh, bueno un recoñecemento de organismos internacionais que se dirán estes espacios no que a observación do ceo aínda é clara e limpa bueno sabemos que hai moita contaminación lumínica eh, nas grandes cidades, é moi difícil pu pues, eh, poder eh, digamos contemplar o seuo con, con claridades sí, e sí e bueno, parece ser que a Costa da Morte nestes momentos se eh, pode ser un destino Starlight ideal ademais miran pues eh, a infraestructura turística e eh, hoteleira que está nestes momentos, bueno, podría ser sempre mellor, pero mellorou moitísimo nos últimos Muito 20 claro, anos claro, claro. e eh, despúis ainda de vos falar eh, tamén de outra iniciativa que se está a dar en Moixía, gracias ao Parador Nacional sí. que temos agora aquí entonces bueno, parece que nos van a incluir nestes destinos que a mí me parece moi ben porque é un turismo que realmente é moi productivo e moi enriquecedor e que fundamentalmente pues, nos, nos alesia do turismo de masas que eu creo que non debemos de ir por moi tipos sí. bueno, pues, de razóns e porque, bueno, neste caso estamos falando dun turismo que non é estacional, que, que permite pues, durante todo o ano contar con, con visitados non sei que vos parece es que É extraordinario, además aquí tamén están promovendo unha zona mm. que, unha zona en Cataluña que tamén tem pouca contaminación lumínica e eh, iso eh, é importante o feito de que se poida disfrutar do firmamento sin tanta contaminación lumínica Pois pues mira, aquí non no habrán un, unha asociación que foi pues, sen eh, creada a asociación Insuadivistela aquí en Corme empezou a fazer a primeira charla sobre a contaminación lumínica e os peciños chaman empoderosamente atención porque dicían, bueno, esta xente quer apagar as farolas, no, o que queren é fundamentalmente que a luz eh, de alguma maneira se xa de outra forma pois ¿no? claro. poñen que non ten por que haber tantas farolas e pode ver luz de chan que ao final tamén nos permite ver eh, non contaminar tanto o sea, bueno, pois pues son serie de cousas que creo que vai falta educar a población, moitísimo sobre todo aquí e eh, tamén os concellos que parece que se miren en número de farolas acesas moitas veces cando bueno, se poden fazer as juezas doutarmanes claro que si, sí, muy bien ¿eh? bueno, despois hay importantes inversións que chegan aos portos de Moxía e Callón a través de portos de Galicia 360.000 euros van a ir para as milloras destes dous portos puxantes eh, fundamentalmente pues, eh, Moxía vai haber unha grande inversión destes 360.000 euros Carai. tamén vos eh, comentaba, pois pues eso de que no parador nacional se vai a a celebrar un congreso eu cando vim que é así, non? Sobre gasolineras, pero claro, ao final o que estamos falando é de moita xente que ten unha serie de negocios por toda a España, por toda a geografía española, se vai reunir o parador de Moixía, sí. bueno, ao final, dá a coñecer a Costa da Morte, e, e bueno, que seamos seres de congresos É tamén importante tamén interesante. Moito claro sí. importante, claro que sí. Bueno, o Parador Nacional, nos deixo coñecedes é unha pasada, oh, está aquí na zona de coído en, en Moxía, unhas instalacións increíblemente, boas, bueno, un salto de calidad importantísima, aparte unhas vistas preciosas, non? A xente que ven, pois, pues, eh, está alucinado. O que pasa é que, bueno, como todo nesta vida, os paradores eh, son do Estado, pero... Para el pueblo poco, porque los precios son bastante <ríe> elevados, como todos los paradores. No, no sé si conocéis, se conoce... Sí, sí, sí, pero... Sí. pero eh... Jolín, é importantísimo que a xente coñece, no. saiba que é un sitio que se pode visitar e non que se pode estar aquí que sí, o mellor ten uns prezos un poquinho elevados pero no. paga a pena a, a sí, relación sí. calidade-prezo sí, bueno, calidad, Claro, a calidade é sí. eh, fora de ser claro, a cociña y, bueno, non digo o contrário, non é xo sí, tamén hai que, que pagar Bueno, despues resulta que aquí no ano 2011, chegaron pues, a empresa destas multinacionales que querían votar falaban de gaiolas de salmón para criar salmón aquí na, na zona de Muros e de Noia eh, firma o noso compañero Valdo Cerqueiro, o redactor de que pasa na costa, un artículo no que se pregunta que hai destas gaiolas porque no ano 2011 iban nos sacar a todos da da pobreza, había que empezar a meter en todos os portos este tipo de criadeiros e resulta que a empresa dou en quiebras gallolas quedaron aí, están totalmente abandonadas, e esta semana o noso compañero, Valdo baldo cerqueiro, fai unha pequena reflexión sobre estes cantos de serea, habían venido Mr. Marshall, que pasan moitas veces por todas as... os pavos, traen un especial pola Costa da Morte, e despúis, claro, se si te ha visto non me acuerdo, non sabemos de quen son as gallolas, están por ali zapateadas no medio da ría, e eh, conveniente que alguén se dé conta que están ali e non teñen nin finalidade. Claro, cando tubera unha gran contestación social esta inversión no seu momento e eh, a súa armega, a asociación de, de pescas daqui da zona protestara muitísimo, pero bueno, ao final pois pues, puxáronse, esta empresa empezou a traballar e agora deixou todo ali ao di abandono. ¿no? Vale. Bueno, bueno. Vale, son, pues, Información, información <risos> importante, claro que si. Sí. Vale, e eh, máis cousiñas. A lonxe de relaxe eh eh esta semana, na primeira semana da volta da verda do Centola, 7 toneladas, casi Ota. nada acentola, alguna caería por aí, por aí, pois toneladas. Pues sí, sí, toneladas, É unha maravilla, home, sí, dicirse claro. que recuperouse un pouquiño a a atentola porque estaba bastante mm, mm. eh non sei, sí. dicían, de, por lo menos os mariñeros que cos que faláramos na nalguna na ocasión, pois dicían que había pouca eh. bueno, pois pues parece que recuperouse bastante. Bueno, eu creo que tamén é unha reflexión importante, aquí tamén hai unha, unha zona, unha reserva mariña dos dos y aquí en la costa de la Muerte donde Bueno, pues, eh, se eh, de alguma maneira todos os, os pescadores da zona se puxaron de acordo para non ir pescar aí era unha zona que estaba totalmente esquilmada se recuperou, as vedas son importantes os ciclos son importantes claro, obviamente, claro, claro. eh, hai que respetar moitos ciclos as, os artes, os submarinheiros non traballan solamente nun arte sino que están cambiando durante todo o ano isto permite pues, que se recuperen eh, de, de diversas especies muy está pasando claro sí. moi mal o pulpo porque o pulpo si ten sí. unha difícil recuperación, pero bueno, estánse facendo políticas restrictivas que ainda que jugaron muitas protestas a un principio ahora para que un a dar os seus frutos eh, eh, bueno, o camiño pasa por aquí, claro, cando se cando se pode pescar, ou se uh, mariscar, salir a mariscar eh, eh, facer sostible algo ao longo do tempo, pois iso é importante. Aquí pasou no seu momento eh ocupar un pouquiño igual máis do tempo que se corresponde. Eh unha cousa parecida co orizos os orizos aquí, bueno, non tiña un valor comercial, vale hasta que o tu, en un momento que o tuvo, como non se sabía cal era a problemática do orizo o orizo, mm, alá donde se saca non volva a nacer, entonces fixo es unha debacle nos primeiros anos e e se acabou prácticamente con todo o uristo, non? E, bueno, este tipo de cousas tentar levarnos a reflexión a veces a Unión Europea ten técnicos que o ano bueno, achácaselle non estar moi cerca da, do mar pero algo saben, e levamos dicindo moitos anos, que hai que pescar de forma suestible para que as cousas duren non? porque a veces non se trata de pescar moito, porque se traes moito pa terra os precios baixen, mm. e tampouco vas a gañar igual e conservar o que cantidad, dices... pero non gañes sí. por precios sí, sí, Entonces... e conservar, eso que distí, esas zonas claro. que, que, que hai que casi por así decirlo, sementalas igual que fan un... mm. co, co, co ya xa xa meixas e efectivamente os plans de explotación que se foron instaurando en distrito das cofradías e as rías forn permitindo pois que as cousas van sendo máis sostenibles hai que reconhecer tamén que estamos moito mellor do que estamos hai moitos anos pero que ainda queda camiño por recorrer bueno pasando radicalmente vámonos a cor mefálogos de que eh, bueno se convoca unha andaina a pé polos espacios naturais que se pretende poñer un novo parqueólico en Corme e está bastante contestación social con este novo parqueólico porque hai pouco que se fixo a repotencia e bueno, hai un pouco de contestación social, non? E despois falarvos tamén de que eh, o lago que, que coñecedes artificial de, de Cerceda, en en Meirama, Meirama. No? fruto, sí, fruto de, bueno, da explotación de, de sí. ignito, do que quedou da mina, que se enchío de auga e sí. se recuperou ahora para ser que se quere montar unha central unha central invertida que consiste en utilizar a mesma auga para ir producindo, hai que baixala volverla a subir e parece ser Sí, recoyela, quer dizer que sí. para riba e de para baixo. Iso sí. chava atención porque si eh, hai que impulsar outra vez despois para riba, iso ten un consumo eléctrico perfeito en hora valle, igual que está facendo todos na casa, non? Eh, despois o cambio a luz, pois pues, é eh, cando se produce. Bueno, o tema é que aquí falan Aqui fala-se xa de millóns, eu xa non sei se si, si, si a xente xa eh, se desborda, porque eu vexo estes números a mareume, 388 millóns de euros de inversión serían en Cerceda, comentan eh, un pouco, pois, para tapar ese furao de, de bueno, de, de falta de traballos e eh, investimentos polo peche da central de carbón de, de Meirama, que, como van sabedes, o tema do cambio climático pues está intentando pues, utilizar outro tipo de políticas. E fechamos, se vos parece, comentándovos que a Asociación de Vecinos de Fisterra pide o Concello que se faga cos terreos colindantes ao faro para a súa recuperación e eh, unha exposición fermosa que se pode visitar nas porredollas en ZAS sobre os oficios e os xertos no tempo. Con esto remato o resumo semanal fago moi rápido que podo que, que tenes un montón bien. de programas eh, bueno, é un placer estar pues aquí. Pois agradecerche muitísimo, de verdade eh. que a túa información eh, completa e é moi interesante. E eh, volvemos ya a repetir os nosos sites que se si queren mm, ter muitísima máis información esa páxina que vos tendes extraordinaria que pasa na costa.gal que mm, aí complementa todo o que tú acabas de dicir. Pois pues nada, Graciñas, como sempre, por darme esta oportunidade de chegar aí a, a vosa comunidade galega en, en Cataluña e tamén en no mundo. Eh, aquí estamos, para o que precesedes, vale? Moitísimas gracias. A ti, Óscar, unha Peña, aperta grande, estábago. un boa fin de semana. Unha aperta soaíndo esta semana. Vamos a despedir, estábano. entonces, a Óscar con esa música que temos preparada que... Ves, sonos estéticos e xa llene. Adiante. Os seus brazos o vento ninguém Os pode amarrar Meu amor É marinero E cando Me ven falar Pongo un cara ver nos beijos No coração nunca cantar Eu son libre Como as aves É paso a vida cantar Corazón que na feliz Non se pode calear o mar con sua forza inmorande onda de volta un momento de repente eu sei que un dia vamos a baixar a música de radio y os seres queridos eh, vamos a recibir Bueno, con grande efusión a unha persoa que eu quero moito e ademais non somente é porque é un grande mm, informático sino tamén porque acaba de presentar un traballo extraordinario aquí en Cataluña Rubén, moi boa tarde moi boas tardes queresme que porque son moi bo informático eh? non somente é por eso sino porque ademais eres meu sobrinho Ah, bueno, bueno sí, sí, claro. sí, sí. Bienvido, muchas gracias por atenderme eh, eh, Felicitaciones, parabéns Tienes que decir bueno. una cosa Nos somos talismán para todas las personas que entrevistamos ¿eh? O sí, sea sí, que sí. va a preparando porque a mejor te es un premio Bueno Entonces, Teño entendido que presentaste un xogo de mesa, ¿no? A sí, contanos estamos... algo de esa, de, de, ese, de, de, de esa magna concentración Pois sí, estamos aquí no Dau, DAU, en Barcelona, en San Andreu, que é un festival que se celebra cada ano, é, temático de xogos de mesa, non? Entón aquí, pois, veñen as editoriais a presentar os xogos e tal, e, bueno, eu e a miña rapaz é un grupo así de, de amiguetes, pois somos así, dúos, non? Hmm. O festival, pero como público. si sí. Este ano, bueno, xa xa fixera máis anos, né? pero hai un concurso paralelo festival para novos creadores, non? Entón, a xente pode mandar a súa idea, a súa proposta de un novo xogo, entón famos un concurso. Entón, presentámonos nos este ano un xogo que se chama O Estranxeiro, e eh, seleccionaros, es non? Eh, estamos aquí presentando o, o xogo no concurso. Sí. Houve, a verdade que tivemos... Bueno, xa estamos moi, moi contentos, non? Porque presentaronse cento sesenta ese e seleccionaron vinte hmm. entre elas está o noso show é un éxito Xacho, dicía eu a micropechado cando dicixemos a primeira intervención eh, que, que, que non somos talismán, a ver, a ver si entre esos 20 ca, mmm, aparece ese show que se chama el extranjero, non? Sí, sí, sí, el extranjero sí, sí. Bueno, é un xogo así moi Casual para xogar en familia e tal E o objetivo é, é que, que Un fai de extranjero mm. é, Os amigos do extranjero Tenen que Que Que dar pistas para que adivine Unha frase mm. Bueno, é así A grandes rasgos, non? Pero é un xogo así moi familiar e moi Para xogar cos amigos de sobremesa E tal, É moi, moi, faci, moi facidinho, pero moi divertido. Alguna persoa pode interesarse por él, ou pode meterse en internet para poder comprobalo, ou, eh, non sei, porque ti como informático, grande informático, se dixen antes, eh, eh, seguro que empregas algún medio para que a xente tamén darlle divulgación. Hoy non temos página web, nada bueno, a ver, a... a... Se temos moita sorte, algun editorial pois colle o xogo e edítalo, non então mucha movería o pola sendas e tal, pero bueno, eso é non é doado de conseguir, non? Estamos aí ca proposta e tal, pero non non, non temos web ni nada. Bueno, se gañamos ou se se nos colle algun editorial, xa, xa, xa volveremos a pagar en ti. Bueno, entonces tenemos que volver a falar para, para felicitártelo. De entrada ya te felicito porque eres un dos vinte seleccionados, ¿no? Sí, eso, sí, claro, eso es una, una alegría, claro. Es igual a cañarnos, pero ser seleccionado así con, con tantos participantes, ¿no? Pues mira, ya es algo... Mm algo bo. O sea, algo bo. aparte de ser algo bo, querer decirse que que bueno, pois pues, eh, estádes en un bon camiño, pero que que eh, ma, a min dame que que que que, que, que bueno, pois pues, cento e pico persoas participando e un un traballo de iso ten muitísimo que ver co, co, con estrategias e eh, con, non sei, formas de de de de xogar eh, de xogos de mesa. Bueno, claro, que hai de todos os tipos, non? Non son moi familiares de sobremesa para xogar cos amigos, ¿sabes? pero tamén hai xogos moito máis non máis complicados, con mecánicas máis... Non sei, sé. hai xogos de todos os tipos para todos os públicos, non? Mm. Non hai moita variedade, a verdad que sí. Non, mm. bueno... Eh, mm, bueno, eh, eh, hai persoas que se interesan polo boso, claro. Sí, bueno, de feito esta mañán estivemos facendo entrevistas ca cada com editoriais porque veñen editoriais aquí ao festival precisamente para coñecer eh as propostas eh, bueno, como bueno, entre, como as entrevistas de traballo, non, pasa fazan entrevista de SH Chambremos eh bueno, se alguna se interesa polo show, pois pues, nos encantamos, claro. Pois eh de verdade que hm mm... Xe agradezco moitísimo esa información que nós non, non sabíamos de, de, de, de que se fixera unha, unha convención de, de xogos de mesa e, ademais, porque aquí en Cataluña, non? Xe eh, dices ti que xa levan varios anos en facéndose, non? Muy, bueno, eu é a edición número 10, levan 10 anos facendo, eh, está moi ben, eu. O que pasa é que agora, por exemplo, o ano pasado non se fixo, fixose online, este ano volveuse a facer presencial. Eh, bueno, hai uns problemas de aforo en ¿no? as cuas enormes e eh, tal, pero bueno o ano que ven, suponho que xa bueno, creemos que xa está a cousa totalmente normalizada é un festival que, que además é de balde hmm. non, non hai que pagar entrada hmm. eh, podes vir aquí e xogar os xogos eh, pasar unha tarde encantado, bueno, este est extraordinario bueno, ahora mesmo está en castelán pero habrá que traducirlo galego o catalán, eh? Sí, e que ademais este, o, a nosa proposta eh, creemos que sería moi divertida traducida a galego, a castelán, a valenciá a, bueno, a Eusquera a... e todos estes, claro E claro. sí, porque ten que ver ten que ver co calinguaxe ca entón no, seguro que en, en galego traducindo este xogo galego eu, eu penso que poderia funcionar moi ben Ten, terá, terá, terá, ten que funcionar, ten que funcionar. Bueno, eh, eh, seguro, seguro que será un gran éxito para vosotros. Las eh, miñas felicitaciones para ti y eh, para tu compañera Silvia, que, que paga pena mmm, darle mmm, lucidez y visibilidad de, a un trabajo de un galego aquí en Cataluña. Bueno, muchas gracias por llamar y por interesaros por polana xa, xa vos contarei a se... Moitas moitas <risas> a vamos despedir vamos a despedir cunha peza de música na que participa tan e eh, que, bueno, que están seleccionadas precisamente ou polo menos presentáronse para poder ir a a Eurovisión cunha peza de música en galego. La somos o povo que canta e que non morrerá jamais Con melodías que napen do no peito e voan tresco un cormorán si cela su humildes historias que de reverte má pasamos sanos Seguimos cantando Sentindo a música como o xeito de tarpón De non calarnos e de animarnos Neste camiño que nos tocou vivir Somos o pobo que trago o autorio Tambén a ardaza de que loito pornos En todas asuntas como a unha familia Multiplicamos melodías en canción A que nos veron por gozas Deben saber que pocos que De rexurvive florecer También somos las encargadas de dache. Eso, y así construimos pasiño a pasiño, a libertad y sorrisos huh. No como ningún quien que no pagara nada. Esto es trabajo de raíz. De persona a casa. Musicar, abrega, cobreida y orgullosa. Esto es con ganosa. Hasta no vero por morta. Deben saber que por porque te raíz Estará unha preta Regulamos nos preparándonos Para construir a escena Na media da rave Cunchas e sintetizadores Bombo e caixa, pandeiro e culler Nuna peneira gastada Faremos unha pandeireta Para cantar a pena e mudar en arteador Son Irma, queda calada Sacamos ya coplanos Se nos tapan a boca, tocamos máis forte Se nos fechan as portas, que imámolas e Saltamos por riba do lume sete veces sete veces Radio Cornallà 104.6 FM. Cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Radio Cornallà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Radio Cornallà i sensibilitza't. ll divendres de 12 a 5 de la tarda era vinil Els millors èxits musicals de sempre A Ràdio Cornellà era vinil salut medi ambient voluntariat per la llengua biblioteques síndic de greuges solidaritat gent gran seguretat dones educació a dos quarts de dues de la tarda l'entrevista on parlem dels temes que més t'interesen L'entrevista, de dilluns a divendres a dos quarts de dues de la tarda a Ràdio Cornellà. T'agrada aquest programa? Descarrega ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil. pensaba de comprar e sospeito que me vendes e sospeito que me vendes ay, la la la, la. Tan pouco se mata. O meu tan se mata y la la Música de Xavier Díaz para darlle a benvida a nosa correspondente ali, nos Ancares Lugueses. Moi boas tardes, Fernanda. Hola, boa tarde, Xulio. Que tal estale? Benvida, ben. ben. Oxe, temos... Pois, pues, bueno, usta, estamos xoxiños con oso técnico, pero o, o Armando está... A, a De celebración semanal unha festaza precisamente en me parece que eh cunha excursión da Asociación Rosaría de Castro. Ah, que yo non perde unha de eh? <risas> bueno. recuperando tempo todo. Está ben, está ben. Perdido pola COVID. Sí. Sí, sí, sí. Peñíscola, me parece que eh, por, por Peñíscola anda ali toda a, a asociación dis, disfrutando. Pois si. Ben. Pues nos por aquí, bueno, también disfrutando de, de unos días esta semana estuvo genial, además casi sin nebuas Ajá, eh, bien, eh, muy bien, eh. muy bien Muy buen tiempo, bueno, está precioso, outono Ajá Y, y eso, estamos aquí en los últimos días ¿no? sí. Claro que sí y Se mal, que seguro Esperemos que no se ponga a mal, quieres decirse, ¿no? Sí, sí ya... no, seguro, seguro que venga, así que mira, yo ya te voy a decir, salí dos veces en bici Vale Salín unha vez, cheguei a casa e digo Que va, o día que está Ai, volvo a marchar <risas> <risas> Min, Min comín Vaya, digo, hombre que vaya sola, que pues, Claro que sí claro que que... O, o usted... Cada un faía festa a súa maneira Mira, aquí, eh, por exemplo Que che digo, pois a asociación renta o couche Si sí. que tiñamos falado, pois eh, Cando se creu, hai dous anos Pois pues, precisamente está celebrando O seu segundo aniversario Cunha comida Non E, e bueno, pues participaron todos os simpatizantes e, e socios e bueno, pues lembraban as, as cousas que, que levan feitas como limpeza de, de camiños como tamén lembraban que reivindicaron a figura de Fuco Gómez Que é un personaxe escritor, intelectual sí. de aquí de, de Ouselle que, bueno, emigrara a Cuba eh, e deixou, pois, pues, así un, un legado o que son libros pues, bastante interesante e sí. é unha figura, pois, pues, aquí que eso a Asociación Rente o Couce quiso recuperar non para todos os veciños tamén lembra que nestes dous anos eh, pois pues, que fixeron un festival de literatura nos Ancares E que, que fixeron unha lembranza do que é a recuperación da, da memoria histórica e, e, bueno, que recuperaran o ano pasado a feira do 12, do 12 que fora precisamente en dezembro um, o 12 de dezembro do 2020 pois recuperaron aquela feira do 12 que antigamente se, se celebra en Bexarreal e que hoxe xa pois que non, xa non se fai temos as feiras do 13 de XIX E, bueno, pois pues eso, que, que están, de, están de festa porque cumplen dous anos esta ah, asociación de, de rente o couce, non? Moi ben, E tamén, tamén, mira, como me falaba desde Magostos que en, que en fixeron un agosto o sábado pasado, foron os xardois que é este grupo de eh, de gaitas e músicas de Cervantes sí. que comenzaron tamén concursos de... concursos, non, os cursos que fan para aprender o o baile galego, non? Ajá. Empezaban o sábado pasado a, temp a tempada de cursos e tamén pois celebraron un máu gusto. Uh -huh, uh -huh. eh, os xardois eh, de Cervantes, que teñen aí o profe Ismael Carcedo, que é un rapaz que foi aluno meu, sí, sí, sí, das Nogais, uh -huh. eh, e que está levando, pois, ensinando o baile tradicional galego aquí pois pues, en, moitos, en moitos sitios, non? Claro, claro, claro e perfecto, é unha cousa que axuda que, que a, a tradición pois non se perda, lógicamente, e os cativos son os pois, máis interesados, verdad? Hm, mm, moita xente nova, pero, pero si, sí, cativos tamén, pero moita xente nova, claro, sí, claro. Eh, xa si sí, máis mozos. Sí, sí. Eh de xeito, bueno, teñen un vídeo no Facebook, no seu Facebook de Xardois, eh, teñen ese grupo de iniciación. Que, bueno, a mín sorprendeu-me, en Cervantes, non? Sí, sí, sí, sí. O, o numeroso que é ese grupo de iniciación Porque, homen, non sei, pero podo-che que en torno as 20 persoas Sí, sí E, eh, eh, bueno, pero que pode ser eso o, o A pouca poboación que temos agora Sí eh, Pois, pues, mm, increíble, non? É moita xente nova, sí Podes de velo no, no Facebook a verdad que dan ganas de ir pero ves a iniciación e dices, bueno, si esta primeira clase xa <risas> <ya, ya>, <risas> non é tan tan fácil no no a ver, hai que hay que poñerle interese, porque senón lógico, non é tan non, non é tan doado uh, pocoyeros ritmos que que, um, que irás ou non pues, precisa un mínimo de atención, lógico claro. bueno, o que pasa que tamén é verdad que parece que é es que naces con ela, no, que, que este tipo de baile que o levas dentro. Hmm. Porque mira, que eu son así moito de, de, de bailar, pero da muiñeira si sí que si sí que me se da, sí me, sí. que millor que sal, que de outras cousas. O sal, cosas. salto do cavaliño que, <risas> que que é fantástico. Si é por galega, sí, sí, música e tal, lógico, sí, sí, sí. si ¿no? si sal, Saltan os pés. Si, sí, sí, que queres sí. que que bailar, é ¿eh? penso que temos un baile tradicional moi Moi bonito. Claro que si. Sí. Cuanto todos son, non, pero pero bueno, non exactamente. Sé sí. Eh, eh bueno, eh pois pues mira, tamén o sábado pasado hoube unha marcha Eh, pola po, vía cúniga entre entre as Asnogais e Becerrea uh -huh. que foi contra a violencia de xénero que claro, están próxima a celebrar su 25N e lóxicamente, pois pues, claro, a, a concienciación pública con respecto a a violencia de xénero, pois pues, está moi presente, lóxico sí, sí. pois pues, si sí, que salieron de alido moiño e... E, bueno, chegaron aquí a Hostal Rivera e uh -huh. pola vía CUNIC fixeron esa reivindicación xa no mes de novembro nos esta semana tamén vai a haber un montón de actividades aquí como supoño que tamén haberá, pois, pois eh, aí, non? En, en ¿no? toda España, sí, eu creo que toda España está concienciada en ese aspecto, sí, sí Nos, no, no Instituto, pois estamos tamén a facer unha marcha uh -huh. pero facemos, estivo moi moi ben o ano pasado, e ímos repetir o formato porque sin salir do centro, pero camiñamos, camiñamos todos eh, bueno, por pues uns quilómetros por un circuito que facemos polo instituto, ¿no? <risa> sí, e si que participa todo o mundo e moi grande. Moi emotiva e sí, recordando o que facemos é recordar todo o mundo leva por parexas, leva cada parexa un dorsal <risa> con nome cunha co escala da, da don, o nome e a idade da víctima de de, de de cada unha das víctimas que este ano, pois, estábamos preparando estiven aí, cos alumnos preparando os dorsais e van 37 mulleres asasinadas este ano e entón, sí, sí, o que facemos no, no instituto que xa fizemos ano pasado, de cada muller facemos un dorsal e cada, cada dous alumnos ou profesores, cada parexa pois, corre lembrando, pois, a esa persona en concreto Claro, claro, claro. Esto, esto é unha concienciación pública e, ademais, unha, é un ensino para os propios rapaces, lóxicamente. É, é, sí. é, está moi ben, está moi ben. Sí, sí. É moi importante, porque sempre o vas pues, metendo así eso o vais facendo post. Fel felici no Felicitacións de... pola parte que se toca, porque eso, sí. de verdade, que... Hombre, non é, non entra dentro do currículum pero fai que todo eso sirva eso Mira, es, acaba de ponerme aquí de, de Suiza uh, que lle pos pasión, dice o comentarista que uh, Fernanda ponlle pasión o que comenta e ao mesmo tempo, pois felicítate por a tua información Ah, pois pues, moitas gracias eh, Eso, moitas gracias a este comentario a este 20, 20. Vale Eh, pois pois, bueno, e eso, e no esta semana tamén seguimos coas reivindicacións de do que vos decía, dos recortes estos educativos que nos queren sí. quitar opcións de bacharelato, non? E a verdade é que continuamos todos os martes, que esta semana vai ser mércores porque o martes temos outro outro evento, pero estamos facendo estas reivindicacións e que se, o que é sorprendente é que claro, porque o que é o Instituto de BCREA que xa Eh, hasta se, está, se está barallando, hai xente que di que igual lle temos que cambiar o nome Chamar de Instituto dos Ancares sí. Porque toda, todos os centros educativos, todas as aso asociacións de pais de Cervantes, de, de Navia eh, sí. Pois pues que están chegando para dar o apoio a, pues a que este bacharelato siga, siga existindo pois pues con toda outra actividade Uh -huh. eh, están vindo con pancartas Están vindo ler manifiestos E ¿no? bueno, pues esta semana Recibimos o un escrito De Andrea Valle Que sabedes que, que a con, en, entrevistaste la, sí, sí, sí, Esta sí. rapaza que estudou aquí Que, que é poeta e Que uh -huh. bueno, que, que estudou filología galega E uh -huh. que tamén que escribe poemas uh -huh. Pois escribiu tamén una, Un manifiesto, unha carta De, de apoio e reivindicación A, a, ao que é o bacharelato nos ancares sí, e eh, sí, sí. Andrea eh, curiosamente, o sea, destacaba que é la que fixou latín e grego e eh, que non se pode imaginar eh, pois que lle hubera pasado non poder cursar eso por non ter aquí opción, porque dice se eu non a tuver aí, donde, donde iba a facer? Exacto. non me podía ir eh, facer o bacharelato a, a Lugo <risa> No entón, bueno Sí, bueno, pues aquí un pouco eso. reivindicación lóxica, no. ben, <ríe> sí, sí, sí. Pero cando encontras ese apoio do que son pais de de de alumnos, claro, ¿no? claro, pues, claro, claro. de, de todos os, os centros educativos e AMPAs de, de outros sitios como Cervantes, Navia, hmm. Pedrafita, pues bueno, ánimo pois pues, para eso. Sí. Eh, seguir loitando, ¿no? Exactamente, muy bien eh, eh, Mira, después ya quería también recordar Oye, ya no sé si me estoy leando aquí mucho eh, <risa> No, no, no tú, párame, que, que, tú, tú sigue informando que eso es importante La eh, tu acrónica eh, es importante Estaba aquí que, que falando con Moure, además ahí atrás, ¿no? Moure, Él sí Él decía, pues, eh, Javier Moure, de Patrimonio sí, sabía, de los que decía que, que están eh, catalogando un montón de, de restos, eh, descubrindo e eh, deixando para que se cataloguen un montón de restos arquitectónicos aquí en toda a zona, ¿no? Patrimonio, Pero é curioso que, que me parece que xa vos teño comentado, que me chamara a mín atención, que dice que tamén, aunque en menor medida, gracias a Dios, tamén teñen as veces que descatalogar. Sí. Porque a veces hai cousas... Que están mal catalogadas por patrimonio non? E uh -huh. entón aquí eh, agora, pois, eh, mirando no, no seu Facebook día que, que acaban de presentar un, un escrito, unha reivindicación para que se descatalogue un castelo que hai aquí en Becerrea, cerca de Becerrea na Agüeira, uh -huh. porque foi catalogado erróneamente no ano 1995 e ven caí en ese lugar coñecido como Abaliña, que uh -huh. está na Nacional cesta onde está Horta Cruzula, en esa zona, non? Unha aldea que se chamaba Lina. Pois foi catalogado erróneamente pois por unha confusión eh, toponímica, do topónimo, non? Ajá. Que, eh, pois, nun, nun libro de Fortalezas de Lugo e da provincia aparecía a pena da Aguilleira. Mm. E decía que aí había un castelo que fora derrubado polos Irmandiños. Eh, o final é da, da Edade Media O Principios da Moderna Entón, decía, ese, ese pena de Aguie Decía que había un castelo aí sí. Pero claro, era Aguieira Que eso está en charria Que é outro sitio, en, é outro sitio claro, no páramo, lógico, claro, no páramo claro. Hacía Xarria, sí, sí, sí, pero xa no páramo uh -huh. E eh, claro, entenderon pena da Agueira Entón, sen sitio Patrimonio Fixo unha ficha Dun antigo castelo que, que teria desaparecido por Mordas de Voltas Irmandiñas, pois que está catalogado e esta asociación Patrimonio das Xancares pide que se descatalogue. do catálogo claro. porque que non existe, non existiu nunca claro. ese castelo aquí en Besterre. Reparar bueno, erros que que que nun momento determinado puideronse pui facer, claro. E que generan confusión porque claro, claro, o concello claro. tamén se ve que o ten incluído no seu catálogo de dens patrimoniais do Concello sí, sí, sí. pero o ten incluído porque o viu eh, sí. catalogado por patrimonio uh -huh. entón por eso o reproduciu non? e tamén se quere que se quite Claro. do pechón esa, esa ubicación errónea. Me parece muy curioso esto, dices que bueno, a como a veces é unha tontería, ¿no? Sí, sí, sí, é máis conveniente porque si sí, a xente pois pues, darse conta de que, que o patrimonio que, que xente como como como Xavier da, mmm, ten intención de que as cousas que se fagan ben para que non para non ter confusión, lógico. Sí, os pues eso. Muy ben, muy ben. É y... máis cousas Y bueno, eh, se quedes termino, sí. eh, lembrando pois pues, un pequeno artículo que que publico, bueno, que publica en Voz de Galicia aí de 15 días ou así, que era estiven eh, aí investigando tamén sobre a ah, chamoume a atención o kilometraxe entre as Nogais e Becerea, non? Sí. Da Nacional 6 que, que veñen marcados como eh, 11 km. 11 km. E realmente son 8. Ajá. Y estes quilómetros, o que sabes ti os postes da da do kilometraje, dásvos sí, sí, non? Os, os, os indicativos de de kilometraxe, si, sí, sí, que están verdade. Pues os hai 11 entre o restaurante O Muiño e o casco de Vezerreá histórico, hai 11. E realmente mides son exactamente 8 quilómetros, ah, ah. porque todos esos puntos quilométricos teñen 750 m. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh bueno, estiven investigando e eh, casualmente ...que foi por casualidade... Eh, ...conhecín... Tiben, ...contactei... ...con o co arquitecto que fixera... ...porque é a carretera nacional nova... ...no sabes a nacional... ...non autovía... Eh, ni nada ...a carretera nacional... A ...donde vai o aponte... ...y o túnel... ...que seguro que moita xente ten pasado... ...pois... Con, em, co, ...tuven oportunidade de contactar con Isaac Moreno Gallo... ...que foi o enxeñeiro... ...que no ano 84-85 construiu este este tramo de carretera entre de Nacional Nova, entre Esnogaix e de Ferreá, non? E decían que, claro, que o que se fai normalmente, é decir que non foi un erro, senón que se fai a propósito, porque se intentan conservar os kilometraxes da Antiga Nacional, uh -huh. vale, porque que aparecen en moitas escrituras ou fincas como referencia, non? Entón, que é importante non descolocar moito eso, E, pois, para conserválos, pois que normalmente se a nova carretera, como foi neste caso, a curta, a distancia, que foron 2 kilómetros e medio, que se 3 redu... kilómetros, perdón, Ajá. entre o que se reduciu, sí. pero se conserva o quilometraxe antigo para que, máis ou menos, para... os puntos kilométricos, pois esas referencias ás fincas, eh, continuen sendo igual. Se para para o por elemento catastral tamén, non? que tu, sí, como por propiedades eso, claro. por, por así decirlo y entonces así tampoco non no se non se ten que reformar tanto as cuestións pro, pro, de propiedade, lógicamente. Pois pues, no, facendo referencia a esta Antigua nacional que mm -hmm. iba por por Cruzul, por esa ponte histórica, sí, sí, sí, que sí. iba por a gueira, por Orza, e okay, o que é a ponte grande de Cruzul da nacional e o túnel, sí, sí, casi sí. son os responsables desa de da ese... maior parte da reducción de, bueno, non de toda, pero deses 3 kilómetros son responsables de casi todo o acorte de camiño, exactamente sí, sí, sí. e ese tramo de nacional que do, o único que se conserva de tanta distancia en Galicia, que ora meteron aí a vía Cúnich, pero que pola propia entidade que era nacional sexta, pues eu vos recomendo si vides a Vestarrea que non perdades facer ese tramo entre entre as nogais de Vestarrea pola antigua nacional, que oxe é está sinalizado como vía Cunha moi ben, moi ben, pois unha información extraordinaria e importantísima e ao mesmo tempo, pois, eso, felicitarte por ese por, por, por esa y, es, por ese escrito na, na Voz de Galicia, non? ah, pois, pues dale, <ríe> gracias veña, <cunho. ríe> Fernanda, se si tens algunha cousa máis a, non sei, despedimoste te ata o Vindeiro sábado, non? pois, pues veña, xa nos vemos vale, unha aperta grande, moitísimas <ríe> gracias por unha aperta dúa, xa, xa, xa <laughs> ¶¶ Vamos a baixar outra vez a música de Xavir Díaz. Damos ya benvida a Ana Mari Moldes, que dende o grove vai a facernos unha pequena crónica ou polo menos unha información interesante relacionada coas bibliotecas, relacionada coa, coa lectura e relacionada con presentacións interesantes. Nós tamén sentímonos moi perto precisamente desta de comunicación. Vamos a ver. Boa tarde, Ana. Hola Xulio, xa hora <ríe> Moitas gracias por atendernos Bueno, en, tí, en primer lugar, que, o que quero facer é felicitarte Porque ti eres unha grande lectora aparte de bueno. se, A parte de que xa ti veches unha empresa relacionada precisamente cos libros pues Unha grande lectora e ao mesmo tempo participas coa na biblioteca do Grove. Con, sí. con, con moitísimas actividades que están a facer Fixeron a presentación A vida incerta de Monse Fajardo Tamén sí. a, a, a de Paula Ferreira Unha inocencia resiliente Me parece que era ese libro contanos. Sí, bueno, ainda temos a semana que ven eh, Ainda Contanos, contanos cousas Bueno, vamos eh. a ver, a biblioteca Funciona cada vez mellor Tanto xa o falamos antes que tanto Como os nenos, como ca... Cos maiores sí. eh, cada vez teñen máis actividades eh, semana que entra temos un curso de, de, de fotografía con móvil temos as presentacións de monse a de poesía temos a um, varios actos de, celebrando da, o do se o de, o, violencia de xénero da muller que é a semana que ven 25 lóxi efectivamente. E, bueno, fai, fai moitas cousas, e a verdade é que unha biblioteca sempre imprescindible nun, nun pobo. A parte de ser imprescindible, quero decir que haxa esa, eh, esa interacción entre os maiores e os cativos, é eh, moi importante, non? Sí, claro, por suposto. O sea, a ver, eles teñen os seus talleres por nenos mm. e despois teñen as actividades por maiores tamén, pero, bueno, a, a biblioteca é un espacio activo o 100%. O clube de lectura funciona moi ben porque oh, ben, porque sí. foi foi este a a biblioteca do Grove foi este de, foi premiada a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, foi premiada co Premio María Molina está dentro das 10 mellores bibliotecas de España, que é un recoñecemento, a verdade é que estamos todos moi contentos. Elas por traballo en os polo que que as disfrutamos. No, e ademais pe, que, que, que, bueno, pois pues, as presentacións que facedes son de xente moi importante, xente moi relacionada tamén co, co, coa escrita, pero tamén que que, que vos apreza, porque se non, non non virían precisamente aí, a, a, a, a, claro. a que va a ter o día 24, que eu adiantaba era a a de Monse Fajardo, non? Sí, Monse xa é unha rexistada. Si. Si varias veces, eh, non? Si, sí, varias veces, nos cando tiñamos o Bueno, unha especie de consorcio de libreiros non que facíamos moitas presentacións Pois xa coñecemos a súa obra tamén foi exposta aquí no teatro ou unha serie de cousas Émonse si Home xa é unha ve coñecida uh -huh. e no clube de lectura tamén convidades algunha vez a algún destes autores para que vos fale de, da, da súa obra sí, non? Sí, sí, sí, sí, sí. sobre todo galegos evidentemente uh -huh. e si sí, veñen a falar con nós e facemos un una charreta muy boa en fin, o sea, la verdad es que estamos muy contentos teñen un horario flexible tamén, non? é dicir, as, as conversas e as, as disertacións que tendes aí na, na propia biblioteca poden ser pola mañan ou pola tarde tamén, non? Home, normalmente é pola mañan sí. sode ser pola mañan e despois sempre aproveitamos primeiro facemos o que é o típico do taller de lectura, que é comentar o libro sí. e falamos sobre o tema se si hai algún autor tamén falamos con él e despois, pois, bueno ven o cafelito <risas> lógico, é que ademais as, as cousas entran millor precisamente con ese que de, de partir eh, mm, un groliño de, de, de cafelito que distín homen, claro, moi descendido moi ben, o sea a verdade eu estou moi contenta desde que estuvo fora do, da librería bueno, moi ben do, do ambiente empresarial, non? Exacto. Ahora tocóme a relajación. Pero moi ben, moi contenta. que eh o traballo da libre, biblioteca que é espléndido, ¿verdad? Sí, Tendes moitísimos non sei, digo posibilidades de poder atopar qualquer tipo de lectura, qualquer tipo de libro, non? Sí, sí, sí. Por suposto que si, a biblioteca é bastante amplia tanto novedades como en galego, como en infantil es eh, muy bien este eh, mira curiosamente en este este mes estamos a trabajar con lectura de todos lo que son autores africanos sí, sí. Eh, ahora tenemos un, una especie de lenda ensayo sobre o por qué el hombre camina con tuas pernas en sí, no, hombre por cat fin sí, con una serie de cosas tambiéntive vemos otra obra de una autora feminista eh, nigeriana sí, sí. en fin estamos a trabajar Neste mes con as cousas E tamén estamos a facer un especial De Emilia Pardo Bazán Hombre, celebra claro. precisamente este ano Unha grande O, eh, eh, bueno, o seu falecementos sí, eh, sí, sí. eh, E tamén estamos a traballar con esas dúas cousas Os autores e autoras africanas E eh, eh, con Emilia Pardo Bazán pois, eh, felicitarte por a parte que te toca, porque ti pois, eres unha... Pois, sí. <risas> eres unha das persoas activas nese aspecto, son, eh, son. E, e, e ao mesmo tempo, pois, mm, bueno, que comparte esta felicitación con todas as responsables da biblioteca que, que, que, que nos sí. atenderon amablemente cando por os chamamos. Sí, sí. Por que sí. que moitísimas grazas por atendernos. Eh, eh, disfruta desta de fin de semana, que te deseamos muy bien. Pues sí, porque tenemos, sabes que estamos en California, ¿no? Sí. Pues eso. Hay un espléndido, así que hay que disfrutarlo. Sí, sí. Aparte de eso, las mmm, oh, oh, cuestiones del COVID están bastante recitadas ya y ahí pues, no entiendes demasiado... Bueno, pero ya empieza, pero bueno, Oga vamos ya. a... Pues eso, con sí. consentidinho, eh, muchísimas gracias por la tuya... A la equipación de hoy. ¿Tanto que grave? Chau dos. Chau dos, hasta otro momento. Chao, gracias. Uno te puedo más vamos a Galicia outra vez. Eh falamos con noso poeta da Mariña Luguesa Vamos alá. Paco, moi boas tardes. Moi boa tarde. Moi boa tarde, benvido. Moitas grazas por por escoitarnos. A verdade é que atendernos, a, mm, te, temos moi pouco tempo e ao mesmo tempo titamente tamente es pouco espacio, pero o suficiente como para poder felicitarte da, benvida, e darche benvida e que nos fales de de cousas mm, con respecto a poesía, con respecto á uh, á traxectoria. <risa> o meu xabolote teño tan repetido. Bueno, pero no bueno, se non se fala del tampo existe, o sea, que hai que volver sí, a repetir. Sí, hay, no, hay... Digo que, que ahora agora mesmo pues, estou humano con proxectos prácticamente os, os, os, os mesmos que tiña, escribindo e rebatando un poemario e un libriño de contos para nenos, bueno, aí e dándolle voltas seguido outra idea que teño, pero despois con respecto punto desde o punto de vista literario. Sí ten moito máis porque este ano xa produciñ abondo. Entón, irei pouco a pouco para empezar. Pois alégrome moito e felicítote porque quere decirse que é moito traballo eh, introspectivo tamén, porque sí, por o, o non sair, lógico. Eh relatos, non? Si, sí, si, sí, bueno, ahora, agora estou Estou con un librinho para Para, para nenos estará Estará a sair, eu creo eh? uh -huh. Un libriño é un romance máis ben, romance Para nenos Pero ora de momento relatos Quedei bastante saturado xa uh -huh. Relato xa saquei 4 cinco libros De relatos últimamente Eu creo que quero voltar a poesía Ando, ando de un lado para o outro sí, sí. Entón este romances É de, de este romance para nenos xa xa, poe, xa poesía e depois quero, non sei, sé, ando persiguindo a idea de describir de unhos sonetos a ver, a ver, a ver pouco caraí sonetos sí, sí. por certo falando de sonetos sabes que o noso, o, o o primeiro premio mm, Rosalía de Castro de Cornellado, certamen de Rosalía de Castro de Cornellá o primeiro alá no ano, ano 19, 1987 pois foi de foi foi de foi a, a, a Darío a Cabana que que que recentemente faleceu un mago que desta de perla foi este aí aí uns días oh, sí, pois si pois pois él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 Hmm. Eh, tradu... a min gusta, a min de fixo tradució. La tradución, eso, sí. eso quería facer referencia precisamente a traducción Mi sí, que... fixo traduções moi Muy boas, boa, exactamente. De Dante, sí. creo, ¿no? Dante, de mina sí, sí. comedia, sí, comedia, sí, sí. comedia. Era un home Muy, muy traballador. Eh, eh té un libro de que quedar, Non estou moi seguro, pero creo que ganara o premio nacional de literatura infantil ou juvenil, que libro No fora Paco non fora apaco por este Paco que también es de Lugo Paco, Paco, Paco que <risa> no, no, no lo entiendo Las cosas de Ramón Lamote se titula ah, eh, sí, sí, eh, sí, eh, sí, sí. De Paco, eso es de Paco no me salgo el sí, sí, sí, nombre no me salgo el sí, apellido sí, no sí, sí, sí, sí. eh, pero bueno Darío sí, era un, un profesional era un profesional para mí era un profesional para mí era un profesional para mí era un profesional para Mais que un pa, Paco Martín, agora que me acordo eu Paco Martín, Paco, Paco, Martín, Paco, sí, Martín sí, sí. Paco Martín que escribiu As Cosas de Ramón Aguante sí, Este escribiu As Viaxes do Príncipe a Fú Si Que sí. Non, foi, non foi premio nacional de nada Pero é un libriño guapo, moi guapo tamén sí, Para menos, sí, vaya Si, si, e o que te dís Que en detractores ou ten seguidores eh, No, ten... detractores non ten Darío que eu saiba, vaya sí si sí. Pero cadres que un dos grandes Pois... Pues, Para mí é un dos vos. Exactamente, eu foi un dos foi un dos vos e ainda podemos ler cousas moi interesantes dele. Si, sí, por suposto. Exactamente. O soneto, mm. hai que darse conta, escribir sonetos non é nada doado. Si, sí, hai que traballar moito, hai que traballarlo, si, sí, si. Moito sí. escribir un soneto, sei, porque estou intentando e corta moito, moito, moito. <risas> Ele escribo aí uns sonetos moi, moi logrados, sí. sí, sí. <risas> si, si, si, si. Bueno, pois pues, eu eh, eh, eu quería facer referencia a el aproveitando sí, que, que te teño a ti, eh, porque sabes moito era un bo amigo demais. Y... Sí, sí, sí. Bueno, bueno pero nada, mágoa de que se sí, fora tan cedo. Bueno. Novo, sí. nome novo. Sí, sí. Eh, no exactamente, non novo. pero os cursos son así, veñen así e calquera día toca outro, eh, hmm. xa, otro, eh. É así. Estamos eh, nesta vida con permiso do enterrador, non? Sí, sí, aquí aquí vimos para <risa> Sí, sí, esa, esa circunstancia te metemos las entre. Para mal. ahí. Sí. Un y un... ya está empezando a morrer. Exacto, sí, sí, sí. sí que... Bueno, que mmm, sí, que te es poco espacio para no, no, no, Pe no, pero sí. Pero pero no si te tés... si parolamos un poco más sí que es un problema. <risa> Sí sí, eu encantado A tua sí, conversa wow. sempre moi agradable E agarimos a nosos ointes Reconécenla e moitos Moitos Non somente de aquí, senón de fora de aquí Pois eh, celebran que, que, que, que Están contín. deixando que aparezca O baio, pero é normal <ríe> E iso <ríe> que non tens abuela o carón? No, as saboriñas Eu creo que as de todos Xa desapareceron tamén. Sí. A sabora... Con nuestra idade, lógicamente Sí, sí esa voz eh, es un ser que, que, que bueno, especial, que, que desaparecen demasiado pronto Sí, para lo que nos quisiéramos, sí, es cierto, es, es completamente cierto Sí, desaparecen demasiado pronto eh, por demás nada, aquí por la Marinha está Cheto de Ibal Está un tiempo pri medio primaveral, no sé si aquí con, con una temperatura boa Sí uh -huh. Sí, por as noites aquí na beira do mar non xea, por a zona do interior si aquí a Ferreira xa xe, claro. Pero estamos tendo un tempo moi bon. Supoño que logo cambiará, porque. Moi ben, moi ben. Porque non ten moito moito xeito isto. Bueno, eh, algún, por exemplo, deses haikus que, que ti tes aí Ajá. apuntados, podemos eh, agasallarlos os ointes e eu tamén, claro. Eh, máis que xa teño aquí un teño aquí unhas eh, teño unha cousiña que está moi estosurindo que, que, que se pode ler do dereito ao revés. Así? Ah, pois sí, polo polo, polo dere, o sea, do dereito ao dereito revés, no, de, pola parte de diante polo parte de atrás. Si pesas pola parte está, eh, son os traballos que están así en acordeón. Hmm. Eh, eh, entón o, o Pero Regallio estamos, eles fai unhas ilustracións e eu escribo algo, non sabes? Anda. Eh, lado e eh, por un lado escribimos eh, temas, eh pinta das temas da terra e eh, por outro lado do mar. Moi ben, moi ben. Pois a ver, a ver si a ver se si, mm... É aplaudida a túa intervención, seguro Eu, polo menos, xa cho sí, entón, adianto Doite ler un ou dous da parte da terra Porque son cuixinas breves E un ou dous que empezan pola parte do mar E logo as ilustraciós non xas xa podo enseñar pero Son moitas uh -huh. A melloridade está, mas podes enviar por WhatsApp E eu despois um, colgo sí, Alguma un, delas Para despois un, un, eu un, no, no, no, no noso blog, por exemplo Si, sí, si, sí, un ou dous ou tres folos, Porque ademais Esta misma, porque está feita exclusiva, o sea, que los dilucios son feitos a man, por pues, él. Pues, para eh, nosotros va a ser un, a, un privilegio. Eh, Escrite a man, vamos tirar muy pocos ejemplares, obviamente, uh -huh. porque están feitos a mano 20 o 30 sacaremos, ¿no? Claro, ahí. A ver, a ver, entonces. Ahora va a ser caro, claro. ¿no? <risa> pues veña, a, a ver. Con, con 20 o 30 tenemos que poner el Sí, lógico. Era su avés a hacerlo. Un carreiro, un río vello Moitos verdes e un cabás Un anaquiño de cebo E ainda máis Ese é o primeiro Carai, bonito Un, e, ana, pues, un anaquiño máis Esa é unha Unha frase que se dice Empregas moitas veces tamén É ainda máis si sí. sí, Acabo moitas cousas sempre co, E ainda máis sí. A Seara A Seara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 Vicos esgazados da noite estrelecida Orvalla mm -hmm. E ora vamos ao lado do mar Que hai que darlle a volta ao librito mm -hmm. Abrilo polo outro lado, vai mm -hmm. Será a idea A ver se parece Veras sí. unha vez o mar O mar O O mar Caray, eh, eh, eh, Alba, ese, Alba. Ese, dibujo, ese dibujo tiene que ser mm, muy bonito. Está guapo, está. Está, está. Omar, Omar, Omar. Sí, y después se teñó entre paréntesis que Nonolín, que me quedó aquí debajo sin leer, Omar, Omar, Omar, entre paréntesis, espertó un ecoar. Un Alba alta, calma chicha, desangró Omar, la ría. Horizonte Unha raia entre dousa fluís E un roi ben Arredondado Ay. Último Polo axexo no areal Mais acalada Canta chora Nos silencios Non é mais acalada, é moi acalada Carai Levo, levo outra vez enteiro Polo axexo no areal Moi acalada Canta chora o no silencio. Canta chora. No silencio. O verbo cantachorar inventei no eu. Eh Jesús Alonso Montero eh dice un día que había que meterlo no, no diccionario da Real Academia. Posiblemente eh, o Gaio, o Gaia que sea. O verbo cantachorar eu o utilizo moito. Sí. Eh inventei no, si, sí, porque porque cantachorar a vinde me moito, así cantachoran o no silencio. Sí, sí vos é algo tan tan sublime que non hai forma de explicalo. Cando canta a xorán, o sea, que estás, ¿tú? non sei como explicar esa situación máis que empregando o verbo canta xorar. Bueno, agradecécote moitísimo a túa aportación de hoxe. Seguro bueno, que eu sei no... agradecer. Non sei eu, non sei eu bueno. si... Bueno, sabes que sí. Ay, <risa> sí que... a ver a ver como fan os de os de Sálvame, a ver si agradecen e ou dicen, <risa> dicen eh. non, non temos esa potencia económica, pero sí, eh, intenta, intentarte intentaremos. A buscar subvención. <risa> sí, sí. Moitas gracias, bueno, Paco. Espero que me mandes algo por, por WhatsApp, a ver se. Sí, si, sí, a, si, a ver se si a ver se agora nun momentiño. Vale. Eh, saco aquí un par de, bueno, non lohasa un par de un da terre e outro do barco, Vale, moitas grazas. No Veña aperta. Apertas. Claro. Chao. Doi dos Bueno, queridos entes, quedan unos pouquinhos minutos para poder estar con vosotros porque temos previsto unha participación ou colaboración que nos venden de Galicia. Luis losada volve a enviarnos un traballo extraordinario que escoitaré para o final do, do nosso programa. Pero estas informacións corresponden a mm, mm, actividades que se celebran na Universidade de Barcelona. O día 23 de novembro mm, celebrará o oitavo centenario de Alfonso X Sabio simposión Alfonso X y la música sala Gabriel Oliver na rúa Aribao número 2 recital de poetas catalanes e galegos novos en diálogo con Alfonso X el Sabio eh, yo día 26 de novembro centenario de Emilia Pardo Bazán xornada de Emilia Pardo Bazán a prensa violencia eh, géneres, representación eh, sala do profesorado na Rúa Aribau número 2 xa saben, estádes todos convidados a participar ou a, a chegarvos ali á Universidade de, de Barcelona que gracias precisamente a mm, os estudios gallecos e portugueses do, do Departamento de, de Lingua de, de Cataluña na Universidade de Barcelona pois aí teñen previsto esa grande celebración Mm, en non nos queda máis remedio que, que decirles moitísimas gracias por a súa uh, escoita e volveremos o vindeiro sábado á mesma hora mm, agora escoiten a colaboración do noso grande amigo Luís Lozada de hoxe parece ter unha teima especial por ilustrarnos con todas as exposicións interesantes que vi últimamente utilizando com má frecuencia da necesaria segundo meu ver expresións como a ignorancia imperante na sociedade actual que hai conhecementos que non están ao alcance de calquera e mesmo jogo que escoitar vergoñento precisase algo de ollo estético e de educación do gusto para poder apreciar certas obras do que non sabe este home e da potencia neutralizadora que os vos viños galegos teñen nas mentes de inteligencia media das cinco persoas que conformamos o seu auditorio e mando á cociña a buscar outra botella e deixo que lisa el, o listo sabendo como sei que é imposible que se equivoque nas colla non hai velada que non se salve cunha boa bodega e un iluso a quen converter en chivo expiatorio alimento seguro de futuras conversas depredadoras esta noite cansarase nalgún momento deixará de competir consigo mesmo neste monólogo absurdo sobre arte que obviamente vai dirigido a min En la local no pienso entrar Sal número 3 Baixo E non me vengo tipo dos fosquitos E me di Que non lle teño o producto ben colocado Que ten que estar en primeira A liña de caixa Que estou faltando ao acordo comercial Non chega a ver xente Na fileira para pagar E ainda lle contestaba como merecía Manda fociños co tipo Tarda catro días 4 En servirme o pedido e ainda ten máis que decir para un maldito fosquito pique de caducar que me quedaba e o tipo pónseme aí como un pavo real que queríalo que yo puxase nun pedestal e cunlo de saorredor como unha obra de arte oh. e veña que dalle con que non con que se non cumpro as condición de exposición do produto que ten que dar parte na empresa pois mira primero cumple de entrega dos pedidos a tempo que haber a quen lle da parte a empresa. Así mermollou o rei, de costas, que ni me dignén a miralo. E seguín pasándole a compra a Celia, a naida porroqueira, que apertou os beizos, máis os ollos es que achaban lle coa risa. A que se montou, que quen pensaba que era eu, unha empregada de merda, que además de falar coa súa empresa, a ver se si tiña que falar tamén co meu xefe. Por vai aló e corre, rapaz, fala con el todo que queiras A ver se mentres deixas de molestar E aló foi, o moi cabrón Nin cinco minutos despois, se hai arrancar a furgoneta Por aquí non pasou, nin para de o albarán O xefe tampouco veo Así se que en moito caso non lle devo facer De un bananeiro da selva peruana Ano novo Vida nova Son unha araña do bananeiro E non penso dar explicacións Son unha araña do bananeiro E punto peloto Son a araña máis tóxica do mundo Son un bicho de aspecto imponente E teño un comportamento agresivo Guau Si, sí, esa son eu A araña filomena Tenho dous cairos de corva media parda Dous ollos frontais enormes E outros dous a cada lado algo máis pequenos Tenho oito patas grosas e peludas E son a araña máis veloz do mundo E xa sei Que eu escribi máis arriba Pero vou non volver a escribir Son a araña máis tóxica do mundo segundo a wikipedia esa maravilla do saber científico os efectos secundarios da miña picadura son a perda de control muscular a dor intensa a dificultade para respirar e se a miña víctima non é tratada con antiveleno pode chegar a morrer debido a falta de oxígeno eu podo matar podo matar e ainda por riba o meu veleno provoca nos homens unha erección por causa dunha tosina con nome de robot a t c e que sei que é sumamente dolorosa segundo día aquí o veleno da miña picadura provoca que só se erecten os vasos cavernosos do pene que sinceramente no sé ni que hizo que no en tanto de hizo grande brando y aparecer semejante combinación produce una dor insoportable muy perigoso en entón, tal que raparigo la empresa de selección de personal que llevamos al lugar un poquijño de toxina T26 de xullo 06, 40 horas da madrugada na cama insomme hoxe non me penso nin levantar seguro que hai fora segue chovendo que hai que ver que verán levamos a caldeira segue estragada para que me vou levantar hoxe vou facer algo diferente hoxe vou ser un coral É a única maneira de ter un día perfeito Metidinho na agua morna Totalmente espida E sen nada que facer máis que posar Para as hordas de turistas Que aparecen cos seus traxes de semergullar E as súas cámaras acuáticas De retratar Ser coral é fantástico Podo ter unha cor Súper atractiva Que non é tan rechamante como vermello vermelho nin tan melindrosa como a orruxinha é unha cor propia a cor coral ser coral faime sentir señal sei que vou recibir atención admiración ser coral é tamén a única posibilidad de que teño hoxe de viaxar ao Caribe e de pasar todo o día no mar ser coral é unha boa decisión me comenzar a jornada tomando boas decisiones Estas páxinas que voan Saíron de Deixade no remar Publicado por edición Gerais Neste Neste setembro de, do ano 21 Na contracapa Podemos ler cousas como A vida no modesto arrabal Debe ser trastornada coa construcción De unha flama enturronización De chalés a cara a, a medida que as vivendas Se venden e os novos veciños Se van asentando, o muro exterior da urbanización transformase en fronteira e o microcosmos do barrio acaba por se dividir en dous bandos. Mas non se trata dunha rivalidade polo territorio, senón da colisión entre dúas formas de vida que se converte nunha lenta e constante guerrilla de pequenas escaramuzas veciñais. Unha reafirmación do estatus comunitario dos humildes en a manifestación dos nosos soños e loitas dependendo do lado do muro en que habitemos. En Deixade nos remar, novela finalista do Premio Xerais do ano 2020, Ana Cabaleiro dáxas voz protagonistas anónimas do Cotián, todas humildes e arrabaldeiras, menséis en esforzadas traballadoras, opositoras, desempregadas, jubiladas divorciadas, artistas ou bien seguidas algúnas críticas destacan o humor, a retranca o compromiso social neste universo cotidiano habitado por persoas normais, entre aspas hai berros contra o capitalismo feroz hai tamén a reivindicación dunha forma de ser e de convivir pero sobre todo para min o que houbo e agradezo moito a Ana foi un desfrute e se... Tremendo da lectura do, do libro Pasei-no moi ben Sin descanso naceu en Saídres en Silleda é licenciada en xornalismo e ten un máster en estudos teóricos e comparados da literatura e da cultura ten colaborado en diversos medios de comunicación escritos e radiofónicos e tamén ten traballado no campo da discapacidade intelectual e da cooperación ao desenvolvemento O autora publicou o libro de relatos A posesereas no 2017 E a novela Ramonas 2018 Cua que ganhou o premio García Barros E foi finalista do Sain Clemente Tambén participou nos libros Colectivos de relatos Controvento No 2018 E o libro dos Trens No 19 Deixade de no remar Publicada por Xerais neste 2021 Foi finalista do premio Xerais De novela 2020. Ana, agardamos que nos sigas dando obras con esta complicidade de que podamos seguir disfrutando léndote moitas outras veces. Estas son páxinas soltas que voaron desde a boa vila da cidade de Pontevedra acompañadas da música de Rodrigo Leao no seu álbum Extraña Beleza da Vida. Unha perta.